de Tobias Angeli a o Odlazio za njim Iđaku dva slepca Vičući i govoreći Pomiluj nas Sine Davido A kada dođe u kuću Pristupiše mu slepci I reče im Isus vere, Verujete li da mogu to učiniti A oni mu rekoše, da gospode, tada se dopati oči u njihovi govoreći, poveri vašoj neka vam bude, i otvoriše im se oči, i zapeti misus govoreći, gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažak u gledo, vedoše čoveka nema i besomučna. I pošto izagna demona, progovori nemi. I divljaše se narod govoreći, nikada se to nije videlo u Izraelju. A fariseji govoraku, pomoću kneza demonskog izgoni demone, i propođaš Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim, i propovedajući evanđelje o carstvu, i celiljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Vreme ono podiže Isus oči svoje nebu i reče. Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. A ovo je večni život Da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga I koga si poslao Isusa Hrista Ja te proslavih na zemlji Delo svrših koje si mi dao da izvršim I sada proslaviti mene oče u tebe samoga Slavom koju ima doku tebe pre nego svet postade obiave ime tvoje ludima koje si mi dao sveta tvoji beja pupasih meni dao i tvoju su reč odrzali sad razumeš sve da je sve što si mi dao od tebe jer reči koje si mi dao dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđo i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim. Ne molim se za svet, nego za one koji si mi dao jerstu tvoj. I sve moje tvoje je i tvoje moje i proslavio sam se u njima. I više ni samo svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u tvoje, One koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bejak s njima u svetu, ja ih čuvak u ime tvoje, One koje si mi dao sačuvak, I niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi, ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu sebi Istinitog Boga koji istinu povezuje sa vječnim životom i vječni život uslovljava istinom, odnosno poznanjem istinitog Boga. Vječnost blažena. Nemoguće je bez poznanja istine, braći i sestre, bez poznanja istinitog Boga. Kažemo poznanja, mislimo poznanja srcem. Srcem koje ima neuporedivo veće mogućnosti od onih aparata kojima mi danas pokušavamo da dođemo do istine. Pa se sve više udaljujemo od nje. Danas katastrofalno udaljujemo. Vidimo čovečanstvo koje se navazi na ivici ambisa, na ivici provavije ogromnog bezdana, u kome caruje otac, laži, knez, obman i prevest. Vidimo, braći i sestre, ne jednog čovjeka koji je zavutao, nada i on sam, bio bi dovoljan za veliku zabrinutost svih onih koji se nalaze na dobrom putu u stadu Božijem. Samo jedna duša koja je ugrožena i koja je prijeti vječna pogibija. Jeste, braći i sese, razlog za veliku zabrinutost, za uznemirenost svih nas, svih ljudi, ne kažemo nas, jer nismo mi još sigurni gdje smo i na kom se mjestu nalazimo. Možda se i mi nalazimo na ivici tog bezdana, A u svakom slučaju samo jedna duša pogibio je jedna duša i sestre velika je šteta velika tragedija A danas imamo situaciju da se mnogbrojni na na istini putu na u prostoru istine То jest u crkvi Hristovoj, svetoj, apostoljskoj, pravoslavnoj, svetootačkoj. A najveća, braće i sestre, najveća tragedija je to što se gotovo cijelo čovječanstvo nalazi na ivici pogibije, na rubu propasti a da toga uopšte nije svjesno. Vidimo, braće i sestre, današnji sistem, današnji poredek koji vlada ne u našem društvu, u našoj državi. Nemojmo biti tako usti, nemojmo se tako sabijati, nemojmo se tako ograničavati. Pogledajmo, braće i sestre, pa evo sad vam reći, I ta prosta sredstva komuniciranja dozvoljavaju da vidimo da nismo samo mi u problemu. Da ima i drugi. Da smo gotovo svi u problemu, bratvi i sestri. I sve ono što mi nazivamo razvojem, progresom, sve ono što pokušavamo da uradimo, da rješimo probleme, bratvi i sestri, jeste sve život na ivici Ambise. i postoji samo jedan način da spasimo dušu braće i sestre samo jedan put u život vječni samo je jedna mogućnost da poznamo jedinog islintog Boga i da se izbavimo od ropstva tame i ovažamo ne samo za nas koji smo se danas ovdje makar fizički sabrali, tjelesno prisutni, nego braći i sestre nema drugog rješenja ni za jednog čovjeka koji hoda ovom planetom. Samo je jedno rješenje, samo je jedan spasitelj, samo je braći i sestre jedan istiniti Bog. Sve ostalo je vaš. Prelest obmana. Koliko se god trudili da je uljepšamo, da je načinimo na izgled duhovnom, na izgled istinitom, na izgled spasonosnom, moćnom i svetom, svej je braći sve se to prevest. Prelest i strašna duhovna obmana. I u ovim drugim obmanama prostim, uvijek braće i sestre u korijenu leži duhovna obmana. Jer kad je čovjek duhovno obmanut, kako sveti oci vole da kažu, prelašći, njegov život je potpuno pogrešan braće i sestre. Sve mu je pogrešan. Sve što misli, što radi, što želi, što hoće, što osjeća, sve braće i sestre to prožaje tim duhom obmana i duhom ovažu. Koliko ljudi danas uvaže ogroman napor, ogroman trud, ogromno vrijeme da ostvare, da realizuju prelež vratve sestre, da obmanu koja je položena u njih realizuju. Koliko tragičnih situacija gdje vidimo ljude koji su zavrnuli svoje lukave i krenuli onako sa nekim ushićenjem u nešto što je u samom startu osuđeno na propast, na pogibiju, na neuspjeh, ne samo neuspjeh, nego na, na tragediju, braće i sest. Samo je, dakle, jedan put i jedna mogućnost da ovo vrijeme koje nam je vječni Bog podario da bismo i sami braći i sestre postali vječni, netruleženi, besmrtni, blaženi braći i sestre. Samo je jedan način, a to je upravo ovaj put i ovaj način i ovo djevanje liturgijsko, svetotajnjsko. Ne Nemojmo, braći i sestri, misliti da smo se mi ovdje sabrali, eto, iz nekog, da kažemo, samo površno dobro usmjeravanje. Ne, braći i sestri, ovo je mnogo ozbiljna stvar. Ovi trenutci, ova svetla liturgija mnogo ozbiljno delanje, braći i sestri, mnogo ozbiljno. Nažalost, malo i onih koji su svjesni ozbiljnosti ovog trenutka, i mogućnosti, braće i sestre, koje nam liturgije daje, pita jedan od saromenih otaca crkve, zabrinut nad svojom braćom koja lutaju i koja se miješaju sa Duhomoga moga svijeta i poviju da izmire u sebi duh Boži, duh, duha svetoga i duha preleste, duha obmane. Gledaj zabrinut postavlja pitanje sebi i svima namo, braći se. sestri, šta da radimo mi pravoslavnih hrišća? Jer mi, braći i sestre, krenuju mnoge projekte, mnoge akcije. Bavimo se nekim temama kojih nema u Carstvu Božije. Odoše nam žele, braći i sestri, u nekom pogrešnom praću a za željom oće i noge da krene, oće i ruka, oće i biće, oči i srce, braće i sestre. Zato pita šta da radimo mi, pravoslavni hrišćani, evo svi drugi se na nje više opredijeliša. Šta mi da radimo? Mi, braće i sestre, da se držimo gospoda našeg Isusa Hrista, Da se držimo naše svete, pravoslavne vjere i crkve, da se držimo nas, naših svetih istočnika, besmrtnih i neiscrpnih svetotajnskih izvora, da se sjedinjujemo u ovim prolaznim gradovima, jer nemamo postojana grada, kako kaže opustu Pavle nego čekamo onaj nebeski, ali ne čekamo ga braće i sestre s krštenih ruku, naprotiv, vrlo aktivno braće i sestre, upravo učestvujući u životu naše svete crh. Kako divno izgledaju liturgijska sabranja kad ljudi Bogom sazdani prepoznaju svoje naznačenje Prepoznaju onaj podsvetni impuls, početni stvaralački impuls. Ljubavni impuls broće sestre, kojim je Bog priveo iz nebića u biće, tvar i krunu. Stvaranje čovjeka, a zašto je priveo Upravo zbog ovih trenutaka, braćo i sese, strašne su posledice, strašne su dimenzije svete liturgije. U ovim trenutcima, braćo i sese, mi se sjedinjujemo sa gospodom. Gospod nas je stvorio da bismo mi bili ovdje u hramovima Božim i da bismo se kroz svete tajne sjedinili sa njim. Kako, braoči i sestre, moćno mora da odjekuje srce onog čovjeka koje u sebi ima gospoda i koje je blagodarno Bogu na tom velikom daru, koji se ne pita bezumno, a što me stvori gospod? A što će meni da živim, a što će meni ovaj život? Takva sramotna žalva sramotna i čovjeka nedostojna, braći se, sestri, nemojmo to nikad sebi da dozvolimo. Da postavimo tođe oboksko pitanje, što me Bog stvori, što će meni ovaj život? Nemojmo, braći i sestre, nego kroz liturgiju radujemo se životu. Radujemo se toj velikoj mogućnosti da steknemo život vječni. A šta je живот vječni? Pita Gospod i daje odgovor. Život vječni, braće i sestre. Slušajte kako Bog kako to moćno i vrlo konkretno iznosi. Kad kaže da je život vječni, kad poznamo jedinog istinitog Boga Boga Otca i onoga koga on poslao gospoda Isusa Hrista. A poznati braći i sestre Otca i sina moguće je samo duhom sveti. Samo se duhom sveti braći i sestre Bog može poznati. Sve ostalo je obmana, sve ostalo je vele zbraća i sestva. Samo duhom svetim, samo u crkvi Hristovoj moguće je to poznanje koje jeste život vječni. Ponovimo te riječi božanske. A ovo je život vječni, da poznaju tebe jedinog istinitog Boga i koga si poslao Isusa Hrista. U crti Božoj, braće i sestre, mi upravo na taj način stičemo život vječni. Kroz poznanje Boga, braće i sestre. Ali kako poznanje? Poznanje, braće i sestre, kroz istinu. Poznanje srcem. I upravo danas sjećamo se velikih učitelja naše crkve, velikih svetitelja naše svete crkve, svetitelja koji su podikli visoke bedeme, visoke bedeme, ne pobolive, nerazlušive bedeme, sazdane od istinitih i božanskom svjetlošu ispunjenih dogmata, braćo i sestre, dogmati kao one oborive stijene koje čuvaju crku Božlju. Mislimo na vojću crku, mislimo na nas, broći i sestre. Nas, pravoslavne hrišćane, nas sve zajedno i nas pojedinačno, ne daj Bože da čuva naša pamet. Zamislite tu tragediju da smo ostavljeni sami sebi, pa da mi svojim projekcijama, što je, nažalost, danas posao pravilo, čuvamo svoje srce od važnih duhova, od ptica podnebesnih, od demona crnih. Kako će čovjek da štiti sebe, da se odbrani od duhova zla i obmane? Odako je mu snaga? Nema, braci i sese, ni jedan čovjek Sam, tako s nama. Jer jaki su duhovi laži i jači od svih onih koji hoće sebe da drže za istinu i da stvaraju svoje dogmate, svoje učenja bez blagoslova crkve i protivno njenom učenju. Samo crkva, braći i sestre, blagodat duha svetoga koja je na naše svetre oce i koji su upravo dejstvo duha svetoga za nas, za ovaj naraštaj i za naraštaj koji će doći ostavili istinite staze dogmate istinite i istinite vjeru. zato je broći i sestre, mnogo važno da se nalazimo u crkvi I da se držimo svetih dogmata, svetih istina, našeg svetog ispovjedanja vjere, svetog simbola vjere. Jer sve van njega, svako umovanje van tog umovanja, svako vjerovanje van tog modela vjerovanja, strašne brati i sestre i pogibelje. Zato nam sveti apostol Paul upozorava da se konimo važnih učenja i važnih učitelja. I danas se sjećavamo svetih otaca prvih šest vaseljenskih sabana. Oni su vrlo dobro, braci i sestri, znali. Vjelujemo im, sveti su. I to veliki svetitelji. Zašto im ne bismo vjerovali, Pa kad vjelujemo fakirima, vraćarima, gatarima, magovima, joginima, astrolozima i raznim drugim obmanjivačima. I kome sve ne, kad vjerujemo mašinama, kad vjerujemo kompjuterima, braća i sestra, računarima, kad vjerujemo tehničkim spravama, zašto da ne vjerujemo svetim ocima? Nejedno, nego čitalom zboru koji se nalazi u strahovitom saglaču braći i sestre. Svažu se i oni iz apostolskih fremena sa onima koji su živeli 10-15 vijekala posle njih. Svažu se sa svetiteljima koji danas žive čudesno saglači. I poziva nas braći i sestre da im vjerujemo i da im se poklonimo. Da primimo vjeru Nima od Boga predano da je i da tako vjerojeno. Jer znaju sveti oci, bratvi i sese, osjetili su oni srce, da je nemoguće steći život vječni bez istinite vjeru. A vidite naš narod, mnogo grešni narod, zaista mnogo, mnogo grešni upravo zahvalit ćemo ličvama naših svetih predaka na čelu sa svetim ravnoapostolnim Savom koji nije praznoslovio kao što mi danas praznoslovimo nego je znao da je jedno potrebno držati istinitu vjeru držati dogmate crkve a ostalo će Bog da dao pa nije bio prelašćen pa da je da će on da raznosi. Ne. Njegove je bilo samo da narod veže za crkvu, veže za sveto predanje, da ih utvrdio svetim dogmatima i bio je siguran, braćo i sestre. I nije se prevario da će pogako od Božja svima da da ono što je nama najpotrebnije. A najpotrebnija nam je upravo ona, braćo i sestre. Pogako od Božja Ne treba nama ništa drugo, braći i sestre. Nama sve drugo bez nje samo teret predstavlja. Zato budimo blagodani, braći i sestre, Bogu i našim svetim ocima, što nam ostaviše zrpu svetu pravoslave. Pogledajte kako je divna ona u ovim strašnim i ružnim vremenima. Pogledajte nevjestu Hristovu, crkvu Boziju, kako se blista, kako je lijepo u odnosu na brudnice Vavilonske, na raščupane brudnice, avetioga svijeta koje zavode neutvrđene u vjeri i u istini svetoj i u crkvi svetoj. Zato, budimo bravodarni, braćo i sestre, budimo i odgovorni. Pustimo nek se raspada što se raspada. Pustimo neka uzimaju što nam i onako ne treba. Ali ne ispustimo, braćo i sestre, vjerno. Ne ispustimo dušu svoju, ne ispustimo vječno svoju, braćo i sestre. a ispustit je i ispuštamo je uvijek kad se odreknemo vjere, kad se odreknemo crkve, kad se odreknemo jer odričujem se crkve braće i seste mi se odričujemo svih svetih otaca svih sedem vasilinskih sabora kad se odrekne crkve ti se odreku i svetoga Nikolaja i svetoga Spiridon Atanasija da ne navodimo sad sve učesnike svetih sabora Ima ih mnogo, braću i sestri. A strašno je odreći se svetitelj. Strašno je odreći se roditelja, braću i sestri. Odreći se roditelja, a još mnogo strašno je odreći se crkve svoje. Odreći se svojih otaca sveti. Strašno, braću i sestri. Zato čuvajmo se je sad vrlo važan trenutak. Trpimo sve što Bog dopušta na nas. Trpimo, braći se sese, i udarce, i sva stradanje koja ne zadesiše i koja će nas zadesiti. Ali ne mojmo da se odričemo vjere. Nemojmo da se odričemo crkve. Nemojmo da se odričemo svetih dogmata. Neka, braći i sese, otkinu i ruku i nogu, neka i oči vade. Ali ne mojmo da dozvolimo Da nam izvade vjeru iz srvaca naših. Da nam izvade svetopredanje. Da nas otmu od svetih dogmata spasonosnih iz cijeljućih dogmata da nas odvoje od naše crkve istinite koja nam daje i istinu i život vječnu. Zato budimo braći sve se pogodarni gospodu što je crkva tu se nam. Evo danas sveta liturgija, bez obzira na sve probleme kojima se nalazimo i kojih nije мало i bez obzira na sve grijehe koje činimo svakodnevno, strašne i smrtne grijehe, braće i sese. Evo, gospode, i dalje sa nama. Evo tu će doći ova sveta liturgija i njegovo prisutstvo u njoj. Znači, nije nas ostavio nije nas prezreo, nije nas odbacio, braće i sestri. Čim se služi sveta liturgija, znači, Bog nas još uvijek hoće i traži braće i sestri. I što najvažnije, i daje nam se kroz sveto priječešće, kroz svoje besmrtno i božansko tijelo i svoju besmrtnu, spasnočnu životvornu krvu, Zato, dobro braće i sestre pazimo, nemojmo da se ogriješimo o taj strašni, novi zavjet u krvi gospodju, jer ako se o tu krvu ogriješimo, niko nas od svetitela, braće i sestre, više neće zastupati, jer ta krv je njima bila draža od njihove krvi i ljuti su nas sve one, koji se prema njoj neodgovorno odnose a šta to znači neodgovorno odnose koji preziru svetu liturgiju koji nisu na njoj kad se ona služi zato nedeljano braće i sestre budimo prisutni nema veze ma nek propadne sve budi na liturgiji i onako će propasti ili ono ili ti prije njega a u svetoj liturgiji poznaćeš istinitog Boga, primit ga u sebe vječno i sam postati takav, a ima li šta važnije od toga. Neka bi dao Gospod molitvama svetih otaca prvih šest vaseljenskih sabora, kojih se danas sjećamo, i svih svetih otaca i svetih mater, svetih apostola, mogu da nam svetih besljelisnih sila nebeski i prečice brodičice naše, bogorodice koja nam je Boga rodila, istinu rodila, život rodila, put rodila. Da ostanemo na ovom spasnošnom putu sveto pravoslavlja i da njime hodimo za svetim ocima, da njime hodimo u istini i u nadi Vjerim i ljubavlju Božijom da budemo obasjani i da uzvratimo svjetlošću naše ljubavi prema njemu. Tom svjetlošću da svjetlimo i ovdje u vremenu i daj Bože onamo u vječnosti. Amin Bože daj.